Молодик у кутку поза стінами свого салону виглядав доволі жалюгідно. «Ви на мене чекаєте?» – коби ще наблизився до нього. «Можливо». Майор простяг посвідчення, той уважно прочитав і повернув. «Ну, розповідайте». Підозрюваний знову вже вкотре виявився не надто схожим на існуючі фотороботи. Щоправда, цьому знаходилося пояснення – він змінював зовнішність, якщо, звичайно, взагалі це був він. Уважно вислухавши і розпитавши хлопця про все, майор на мить замислився. «А як він тебе сьогодні знайшов?» «Та я ж йому сам візитівку дав». «Навіщо?» «Ну, ми повинні давати візитівки солідним покупцям. А він, хоча з вигляду не дуже солідний, але набрав майже на 4 тисячі». Ну, я, звичайно, запропонував звертатися при потребі. Ясно. Отже так, Валерію. Майор на мить замислився. Працюємо так, щоб виключити проколи. І більше не хвилюйся. Зараз повертайся на роботу і поводься, наче нічого не сталося. У вашому салоні просто зараз з'явиться новий працівник. Із наших... Ти зрозумів? Далі. В будь-якому випадку йдеш із ним на контакт. Охорона тобі забезпечується. І останнє. А вдома в тебе також буде охорона. Все зрозумів? Той мовчки кивнув. Знаєш, чому загинув твій колега, який продавав комп'ютери? Він ніяк не міг вирішити, співпрацювати з нами, чи боятися і діяти на власний розсуд. Він пішов на поводу злочинця. Я гадаю, якщо ти звернувся до нас, то на власні сили не надто розраховуєш. Тому потрібно просто слухатись. І все буде гаразд. Думки, кобище, який їхав зараз на Ниві, повертаючись до управління, були тільки про одне. Про Колю у цій справі більше бути не повинно. Тому за дві з половиною години вдалося зробити так багато. Салон мобільного зв'язку «Астар» уже встиг прийняти нового працівника у помешканні Валерія розташувався в кріслі Здоровило, який достатньо зручно почувався у вдягнутому під курткою бронежилеті. Увечері до нього мав приєднатися ще один, той, що супроводжуватиме Валерія з роботи. Операцію із забезпечення стеження та охорони хлопця безпосередньо керував Сердюк. Обласний центр мобільного зв'язку вже розпочав роботу, спрямовану на ідентифікацію абонента в окулярах. Експерти-портретисти управління внутрішніх справ виготовили новий фоторобот. Щоправда, як вважав Кобище ще з меншим відсотком гарантій схожості з оригіналом. І тепер майор мчав в управління, щоб повідомити Карповича, що хакер, очевидно, нарешті вийшов у інтернет. Нехай би цей птеродактиль починав своє полювання на повну потужність. Карпович. Усе вислухав мовчки, сказав лише, що програми вже працюють, а він робить усе можливе. З тим Кобище повернувся до свого кабінету. Внутрішній телефон дзвонив давно і настирливо. Це примусило майора розім'яти кістки і пробігтися на коротку дистанцію. Він рвучко схопив трубку, зламавши заздалегідь витягнуту з пачки сигарету. «Слухаю, Кобище!» «Олексію Івановичу!» «Сьогодні вони наче зговорилися. Знову хтось по у тій самій справі вимагає. Його ще немає. Вмикай!» У слухавці писнуло. «Ало!» Цей голос з зайвою нервозністю не вирізнявся, але якась напруга у ньому відчувалася. «Слухаю вас, майор Кобища Олексій Іванович. Добрий день!» «Не надто добрий», – відгукнулося на тому кінці. «А все-таки, яким чином я міг би...» Зв'язатися з генералом Панасюком, який керує розслідуванням. «Генерала Панасюка зараз немає?» – відповів Кобище. «Ви можете говорити зі мною. Я веду справу безпосередньо. Можете обговорювати зі мною всі питання. Але назвіться, будь ласка, хто ви?» «Хакер» – була відповідь власною персоною. Розділ 28. Слідами мерця. Продовження. Розмова не склалася. Покрутивши у пальцях візитівку, Борис поклав її на стіл перед собою і замислився. Хлопця, якого звали Валерієм Самчуком, із яким він познайомився кілька днів тому в салоні мобільного зв'язку, наче підмінили. Він, як склалося тоді враження, полюбляв покрасуватися перед клієнтом. Зараз цей молодик ледве ворушив язиком, точніше думками, не здатний зосередитися, коли йшлося про елементарне. Олег Маліцький, і все, пов'язане з ним, пригадалося мимоволі. Невже? Оце так обклали. А він після виходу з перукарського салону Наталі, глянувши на себе в дзеркало, щиро вважав, що тепер уже не схоже не те, що на фоторобот, а й сам на себе. І коли все стало очевидним, Борис тихо спитав його – «Скажіть, у вас проблеми? Я правильно зрозумів?» Олег тоді на схоже запитання просто відповів. «Так, це й почав молоти всілякі нісенітниці, переконуючи, що ні». «Мені більше не дзвонити?» – так само тихо перепитав Борис. «Як хочете, я ж вам даю візитівку як солідному клієнту» і так далі. З самого початку Борис був переконаний, що як би не повернулися справи, не може статися чогось непередбаченого, такого, до чого він не був би готовий. Такого, на що у нього не було б заздалегідь заготовленого алгоритму власних дій. Звичайно, це стосувалося всього, крім Наталі. А скинути її з рахунку він не міг ні за яких обставин. Але щодо неї в нього також існували конкретні плани, здійснити які навіть за стриманими оцінками було цілком реально. І якби це вдалося, то далі навіть найгірший збіг обставин не зміг би завести його в глухий кут. І важко було уявити, що за кілька хвилин виникне обставина на тлі всього цього дрібничка, яка проте змусить його шукати виходу, приймаючи нестандартні рішення. Олег Маліцький не йшов із голови. Не відчому Олег, до якого Борис раніше відчував симпатію, не дозволив йому свого часу зробити останній крок у пастку. Крім того, цей хлопець був одним із небагатьох, від кого вдалося отримати якусь допомогу, навіть відшутну. І це за важких часів, коли проти тебе весь світ. Що було далі, після того, як він залишив Олега в залі серед голосуючої юрби? До кафе відразу набилися озброєні спецназівці – Могли бути і оперативники, що вже зустрічалися з Маліцьким. Чи не мав він неприємностей? Чи не припишуть йому сприяння злочинцеві? Ось чим пояснювалося бажання набрати зараз цей номер. Борис знав, що не говоритиме з ним. Для чого ще раз злякати хлопця, викликаючи у нього вкрай неприємні емоції? Він лише запитає, чи є той на роботі. І все – навіть не кликатиме до телефону Вже від цього на душі стане легше Виклик пішов і за секунду на тому кінці відповіли Добрий день, а я сьогодні Олег Маліцький? Ммм, нема А хто телефонує? Знайомий, товариш його А він ще буде сьогодні? Ммм, не буде Він помер Як? Борисові наче відняло мову «Як помер?» Його вбили. «Як? Коли?» «14 вересня, 16 ховали». Зв'язок перервався. Грім серед ясного неба, мабуть, вразив би Бориса менше.